але якщо відверто я хочу, ой, шалено бажаю, віднайти цей клятий сенс і міцно тримати його в руках. Я дивилась на неї новими очима. Так отру я охрестила хижачкою, сиділа навпроти, нервово розминаючи сигарету тонкими пальцями з червоними кихтиками, її трохи скошені очі блищали, як у кокаяністки, проте погляд був розгубленим. Я ніколи не воліла зближуватися з нею. Намагаюся уникати подібних жінок, боюсь і старичок. Я вибігла до кав'ярні, бо вечір був задушливим, як перед грозою, і нарвалася на цей безупинний монолог жінки, яка мала б жити не тут. Тому спитала, що тебе сюди занесло. Вона нарешті припинила м'яти сигарету, із якої висипався майже увесь тютюн, і клацнула запальничкою. Відповіла майже так само, як Іванко Джон. Закортіло спокою. А тут гарне повітря, посміхнулася я. є час подумати, додала вона, перед тим, як зробити вибір. Я здивовано поглянула на неї. Нещодавно там, вона кивнула кудись угору, я розсталася з своїм чоловіком і трохи розгубилася. Чи є сенс у всьому? Ти ж сама сказала, що його немає. Я говорила не про себе. Його немає для таких, як ти. З першого погляду зрозуміло, що ти надто самодостатня. Сенс для тебе у тобі самій. А я маю бути при комусь? Хіба це не принизливо? Принизливо? Ха! Я не якась квочка. Ти мене неправильно зрозуміла. Я маю служити генію. Або, вона замислилась, виліпити генія власноруч. В мене це добре виходить, якби Мсьє Паскаль не був таким старим. Хоча, власне, вік генія не має для мене жодного значення. Важливо лише те, що він не схожий на всіх інших. Ого, вона справжня хижачка. Адже замірилась на самого татуська, подумала я. Я досить добре знаю, що таке кінець, вела вона далі. Ти гадаєш, що це смерть? Я так не думала, але вирішила промовчити і послухати, що скаже вона. І тому невизначено встинула плечима. «Кінець – це коли за кілька годин перед тобою, як у кіно, проходить все минуле життя, проходить, крутиться перед очима, і ти розумієш, що у ньому все було не так. Ось це насправді страшно, тому що ти все одно продовжуєш жити». Жити, бо надто жива, і шалено любиш відчувати будь-які дотики, навіть порізи. Я не дарявно казала Вероніці про лайно. Я сама добре знаю, що таке перешивати на себе матусину сукню. Я народилась далеко від цих країв. Родина була бідною, але з дитинства знала, що моє призначення – стати відомою. Хоча в мене не було, та й зараз немає жодного таланту, крім одного – того, за що нас люблять». «Чоловіки, вона виразно поглянула на мене, я знову невизначено посміхнулася, я не уявляла, за що можна любити мене, я над цим ніколи не замислювалася. «Гадаєш, я маю на увазі ліжко?» Помляйся. Розумієш, самовіддано чоловіки можуть любити лише своїх матусь, і всі свої успіхи присвячують їм, хоча і підсвідомо. Я це зрозуміла досить рано» тому намагалася всиновлювати кожного, хто траплявся на моєму шляху. Мені це здалося досить нудним, я так і сказала їй, але ж це нудно і нецікаво. Помиляйся, Люба, це цікавіше, ніж ти можеш собі уявити. Від матусь залежить дуже багато, тільки вона може виховати генія або покидька. Це майже божественна місія. Я хотіла перебрати її на себе». Хотіла бути в усьому неперевершеною, перемогти природу. Я спостерігала, як моя мати труситься над братом, хоча він був здоровенним паруб'ягою, а я вмирала від сухот, як сказали б нині туберкульозу. Я думала, що це кінець, і не знала, що лише початок, котрий приведе мене до виконання місії. Якимсь дивом, завдяки позикам у знайомих, мене відправили на лікування». У чудове закордонне містечко. Мені було 18. Я ще нікуди не їздила сама, нічого не бачила, нічого не знала і не вміла, а тут білі сукні, білі капелюхи, мережені парасольки, що кидають загадкову тінь на бліді обличчя панянок, приречених на смерть.